Editorul de rogojin De mult, tare de mult, trăia odată un împărat. Povara grea a bătrâneții îi era mângâiată de un singur copil, o fată fără seamăn de frumoasă și bună. Ea îi însuflețea lumina ochilor osteniți și îi încălzea, cu dragostea ei duioasă, inima ră răcită de trecerea anelor prea îndelungați. Vestea despre frumusețea prințesei măr și țări. Ajunse și la urechile unui uriaș, care, răvnind să o dobândească, trimise în grabă un sol. Acesta, înfățeșându-se dinaintea împăratului, îi spuse după cum urmează. Stăpânul meu, uriașul, a cărui putere nu o poate nimeni măsura, îți face cinstea să-ți ceară fata. Dacă nu-l iei de genere, îți va încălca împărăția prefăcând în praf și pulbere nevolnică oaste și puterea ta, iar din ficați prea iubită va face nu soață, ci roabă nevrednică. Supune-te de bună voie! Cu toată cumplita amenințare, împăratul nu, putu, nu se putu hotărâ să-și dea fata după temutul uriaș. Răspunse așadar soliei că oastea sa e oricând gata să i se împotrivească. Și solul plecă. Cu mic cu mare se strânseră la hotarul împărăției toți oștia și țării, în așteptarea cruntului dușman. Acesta sosi și strivi sub pasul lui oameni și cai, ridică în aer, într-o singură mână, corturi de viziri, mătură din calea lui orice urmă de vietate. Bătălia era pierdută, oastea înfrântă, și însăși viața împăratului și a ficei sale se aflau în mare primejdie. Soli împărătești străbăteau în goana cailor țara, în lung și în lat, vestind voința împăratului de a-și dărui fata de soție, aceluia care, înfruntând pe uriaș, îl vasili să fugă. Un împletitor de rogojin, care abia-și ducea traiul amărât de pe o zi pe alta, își spuse – Nu-i rău să mincer norocul, de pierdut n-am ce pierde. Decât așa o viață mai bine lipsă, iar de câștigat, Puțini sunt muritorii care mi-ar întrece fericirea. Și, venind înaintea scaunului împărătesc, își plecă smerit fruntea până la pământ, cerând îngăduința să plece în luptă de grabă. Mai cu voie, mai fără voie, împăratul îl lăsă să-i sărute poala bogatului său veșmânt, semn de binecuvântare. Și tânărul cel sărac porne să întâlnească pe uriaș. Merse el ce merse și găsind drum o coadă de cal. iau că poate va folosi la ceva vreodată, cine știe. Grăi el și, fără a sta pe gânduri, vârâc un sân coada de cal. Mai merse o bucată de vreme și iată că zăridea curmezișul cu drumului o broască țestoasă, care se mișca greoi legănându-se când într-o parte, când în alta. Și vietatea asta punosită îmi poate fi de folos cândva. Își spuse el și, băgând broasca în sân, lângă coada de cal, porni mai departe. Era pe la sfințit, când privirea-i fu atrasă de ceva lucitor, pe care ultimele raze ale soarelui se odihneau molate în lumină roșietică. Se abătu puțin din drum să vadă ce strălucește acolo în iarbă și, găsind un carnai, adică o goarnă mare și strălucită, îl luă în spinare, spunându-și, Cine știe, acest carnai părăsit poate să împrindă bine. Și îl luă. Și astfel, cu coada de cal, cu broasca cestoasă și carnaiul ca singurele sale bunuri și arme, străbătu toată întinderea cel îl de uriaș. Când, obosit și prăfuit, ajunse la cortul acestuia, pe uriaș ial al de unde -i nu -i. Plecase pe semne la vânătoare ca să ucidă câteva căprioare cu care să-și mai potolească. Foamea nemăsurată. Împletitorul de rogojin se apropie tiptil de cort și, văzând că nu-i zăvorât, intră în el și îl ferecă pe dinăuntru cu lanțul gros ce se afla la intrare. Nu trecu mult și se ivi și uriașul. Mare-i când găsi cortul închis pe dinăuntru cine e în cortul meu?" tonă el furios. Eu!" fuse răspunsul. Și tu cine ești?" Un străin venit cu gândul să te ucidă." Ha, ha, ha!" hohotiu uriașul și râsul său răsună până departe. Tocmai pe mine găsiți să mă umor. N-au trecut decât câteva zile de când am spulberat o oaste întreagă ca pe un roi de furnici. Dar rămite pe tine unul singur." Fără să-și pierde cumpătul, omul grăie. Dă-mi o probă de puterea ta cu care te lauzi atâta. Ba, dă-mi tu, întâi unul. Ce să-ți dau? Un fir din barba ta. Tânărul luă un fir din coada calului și îl dădu uriașului prin cărpătura închiză închizătorii. Iar el primi în schimb un fir din barba uriașului, care însă era și mai subțire și mai scurt decât... Cel din cuata de cal. Mai dă o probă de puterea ta, se plătitorul de rogojin. Ce să-ți dau? Mm, un păduch de pe tine. Uriașul vârâ prin deschizătură un păduch de al său, mai mare decât un bondar. Măi ce păduche prăpădit! Așa de pe -periu ai fi și tu? Se prefăcu mirat tânărul și, luând broasca țestoasă găsită în drum, o dădu uriașului drept un păduch de-al său. Mai vrei să ne întrecem puterile?" întrebă tânărul. Ba bine că nu! Ia să vedem cine dintre noi strănută mai tare!" Uriașul se lipi de cort și când prinsea strănuta, bietul tânăr se simți săltat în văzduh, învârtit de câteva ori ca un fulg în furtună, apoi trântit tocmai în cealaltă parte a cortului. Strănută și tu acum!" îi strigă uriașul. Abia venindu-și în fire, împletitorul de rogoșini își lua avânt și suflă în carnai cu toată forța. Sunetul prelung străbătuvăi și munți, ajunse apele în drumul lor învolburat, dădu o colțării întregi, care aștepta încremenită și neputincioasă sfârșitul luptei dintre tânăr și uriaș. Aulău, dacă numai strănutul îi e atât de năpraznic, dar rămite el însuși, fărâmii mă face. Mai bine să-mi iau tălpășița de bunăvoie și să scap cu viață, își zise uriașul. Și tare grăie. Rămâi sănătos, frățioare, ce mai? Mă dau bătut și gata, vorbi el mieros. Niciodată îți făgăduiesc, n-am să mai calc în împărăția în care te afli tu. Și fugi uriașul de nu-i mai putea da de urmă. Într-un târziu ieși și tânărul nostru din cort. Ajungând la împărat, îi dădu vestea cea bună. Și se încinse o nuntă de era mai mare dragul s-o privești. Pe străzile înguste și întortocheate nu mai găseai loc să te miști de atâta lume, iar în piețe grămez de pilaf aromat cu cuișoare, fistic și stafide, kebaburi de berbec dezlăsa gura apă. Îmbia orodul să se îndestuleze și să dea slavă aceluia, care scăpase împărăția de urgie.